Året börjar med att Sverige får sin nordligaste och världens in till ytans största stad. Landshövding Ove Lövgren håller invigningstalet och det blir min sann en fest att minnas. Jag gör mig till tolk för lenet, landet och dess regering när jag i detta ögonblick riktar en varm välgångsönskan till Kirunas stad och dess innevånare. Mot en lycka och välgång följa den nya staden och förena er med mig ett fyrfalligt hurra för den nya staden, Kärna. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!